Минуло літо. Небо високе на теплу погоду. Світанок, як півень, прочистив горлянку. І сонячний промінь упав у воду, мов срібна ложка в прозору склянку. Цей літній день вже відсвітив давно. І блискавиця затупила вістря. А ніч немов густей п'янке вино. Розлита в келих із прозорого повітря. Серпневий дощ залив усе водою. Час зупинитись, але він все йде. Цей дивний дощ, він плаче не за мною. Мабуть, що він оплакує себе.